36. Məzmur Musiqi Rəhbəri üçün Rəbbin qulu Davudun Məzmuru Şər, pis insanın ürəyinə pıçıldıyır. Onun gözündə Allah qorxusu yoxdur. Öz gözündə özünü yüksək tutur. Nə təksirini görür, nə də ona nifrət edir. Dilindən fitnəfəsat düşmür. Müdrik xeyrxax əməllərdən əl çəkib, Yatağında fitnələr barədə fikirləşir, Pis yolda da yanır, Şər işlərdən ikrah etmir. Yarə Rəb, məhəbbətin göylərdədir, Sədaqətin asimanı bürüyür, Dağlar kimi salihliyin uludur, Dərya kimi ədalətin dərindir. Ya Rəb, həm insanı, həm heyvanı qoruyursan. Ey Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir. Bəşər övladları sənin qanadlarının kölgəsinə sığınır. Evinin bollığı ilə onları doydurursan. Sənin xoşhal edən axar çayından onları içirirsən. Çünki həyat mənbəyi səndədir, biz sənin nurunla görə bilirik. Səni tanıyanlara məhəbbətini, ürəyi düz olanlara salihliyini daima göstər. Qoy təkəbbürlülərin təfiə altında qalmayım, pis adamların əli ilə qovulmayım. Gördüm ki, şər iş görənlər yıxılıblar, onlar yerə sərilib, daha qalxa bilməzlər.